ini adalah jurnal akademi naqs bilangan yang ketiga yang dimaksudkan uh, jurnal ini adalah uh, terbitan artikel-artikel yang dihimpunkan dalam uh, sebuah penerbitan lah. jadi kita akan jelaskan tentang analisa daripada uh, penerbitan jurnal akademik ini apakah fungsinya, tujuannya impak kesan-kesan dan apakah etika dalam kita nak menerbitkan sesebuah jurnal ini ya. khasnya jurnal akademik yang dikatakan jurnal itu adalah secara definisinya terbitan atau majalah berkala yang khusus bagi sesuatu perkara atau sesuatu profesyen, kerjaya atau bidang-bidang tertentu juga ditakrifkan sebagai akhbar harian atau mingguan. Juga ditakrifkan jurnal itu sebagai buku catatan harian tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ini definisi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat. Jadi, persoalannya apakah itu jurnal? Yang dikatakan jurnal itu adalah sebuah publikasi atau catatan tertulis yang berisi catatan penelitian atau pemikiran seseorang. Atau sekelompok orang dalam bidang tertentu. Dan ini macam kita akademi naqs ni, kita adalah sekelompok orang dalam uh, bidang akademik uh, penyelidikan uh, Quran, sunnah, hadis, uh, akidah, uh, tasawuf dan sebagainya. Jurnal biasanya digunakan oleh para akademian, akademisi, peneliti atau praktisional. Ini orang yang uh, beramal dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, ilmu kedoktoran dan ilmu teknologi. Termasuklah dalam ilmu uh, perubatan, uh, kedoktoran tu dan ilmu-ilmu agama. Okay. Tujuan utama jurnal adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian kepada masyarakat dengan secara yang lebih meluas Ini kalau tidak pemikiran tu hanya ada dalam uh, diri seseorang pengetahuan tu hanya ada dalam diri seseorang tetapi bila kita buat uh, penerbitan artikel jurnal tu dia akan dapat diberi pada orang lain juga dapat turut membaca dan mendengar hmm. ya. jurnal. Hmm. jurnal biasanya boleh berupa tulisan pendek seperti artikel Atau laporan penelitian Atau boleh juga berisi uh, ulasan, uh, komentari Atau pemikiran yang lebih panjang ini apa yang kita uh, nak bagi cadangan uh, Hasil pemikiran kita ya? Jurnal sering kali diterbitkan secara periodik Yang ini uh, selalunya sebulan sekali ke Ataupun seminggu sekali ke ataupun setengah setengah tahun sekali ke ataupun suku tahun sekali ke seperti bulanan, tribulanan atau tahunan. Beberapa jurnal bersifat terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh siapa sahaja Ini semua orang boleh baca. Sedangkan ada jurnal-jurnal yang tertentu mungkin memerlukan langganan yang khas. yang ini kita kena subscribe dia baru kita boleh baca. Jadi, secara umumnya, jurnal memiliki proses peninjauan sejawat. Ha, jadi, kita perlu bagi peninjauan orang lain lah. baca lah. Maknanya orang yang sama-sama hmm. dalam bidang pengajian kita ke ataupun mungkin aa, ada kedudukan yang tertentu yang kita bagi dia supaya aa, buat aa, penelitian tengok apa yang kita tulis tu sesuai untuk dibaca secara umum ataupun tidak. Yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang relevan. Sebelum artikel diterbitkan hmm. Bukan bila dah diterbitkan baru dibagi dia bagi dia baca Sebelum tu kena ada panel peneliti dulu hmm. nah, ini Kita ni mesti nah, kita kena baca dulu ya, sebelum kita nak terbitkan pada masyarakat yang lebih luas hmm. Kenapa? Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan Iaitu ketepatan Kualiti Dan signif signifikansi Iaitu kita punya maksud, tujuan kita tu, kita tulis tu untuk apa. Ha, dan, kita dapat bagi penerangan, pendedahan, penjelasan daripada artikel tersebut. Nampak tak? Menurut si artikel tu, kita dapat ceritakan tentang sifat-sifat ha, Mahmudah contohnya, kan? Sifat taqwa, sifat orang-orang muhsinin, orang sabar dan sebagainya. Jadi, itu tujuan kita buat artikel dalam jurnal ni. Membaca jurnal dapat membantu orang dalam memperbaharui pengetahuan mereka nampak, dia dapat memberikan kita satu pengetahuan, menambahkan pengetahuan ataupun membaharukan balik ingatan tu yang dah lupu mempelajari temuan terbaru dalam disiplin ilmu tertentu yang ini mungkin ada pandangan ataupun perspektif perspektif yang baru, sudut pandangan yang baru, yang perlu kita terokai, inilah bidang ilmu atau memperdalamkan pemahaman mereka tentang topik-topik tertentu Contohnya kita nak memahami tentang perkara topik akidah hmm. Tentang ahlu sunnah dan jemaah Jadi kita bahaskan dalam artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal Jadi ada berapa jenis jurnal dalam dunia Secara singkatnya Apa itu jurnal adalah Ianya sebuah catatan Ah, jurnal itu adalah sebuah catatan hmm. Yang menerangkan tentang sesuatu pengetahuan Yang tertentu Jadi dia adalah catatan atau dokumentasi yang tertulis Yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan informasi pengetahuan ataupun maklumat Terdapat beberapa jenis jurnal yang umum digunakan dalam berbagai bidang Jadi setiap bidang ada jurnal masing-masing Bidang perhutanan ada, bidang kedoktoran ada, bidang bidang teknologi ada, bidang apa artificial intelligence. Masing-masing setiap bidang ada, dia punya jurnal masing-masing. Sebab tu mereka dapat penelitian untuk memperbaiki ataupun buat research, kajian untuk develop sesuatu perkara yang baru. Jadi begitu juga dengan amalan-amalan tarikat. Masyarakat-masyarakat kita telah... Uh, buat kajian dan uh, develop banyak jalan-jalan uh, amalan-amalan yang lebih komprehensif baru yang mungkin tak diterapkan zaman dahulu. Kan ha, contohnya kita uh, buat majlis zikir. Ha. tak Rasulullah pun tak ada buat majlis zikir. Hmm. Tapi sahabat-sahabat buat. Hmm. Kita zaman hari ni kita ikut orang-orang terdahulu yang buat. Betul hmm. tak? Mungkin kaifiat cara berzikir pun ada yang guna batu, ada yang tak guna batu, ada yang guna alat-alat yang lain, gendang dan sebagainya jadi, amalan-amalan ni adalah aa, perlu kita aa, bahaskan, buat kajian aa, dan kita sampaikan, supaya maklumat-maklumat tentang perkembangan ilmu khasnya bidang ilmu-ilmu rohani spiritual, aa, ini kita dapat aa, amkan kepada setiap manusia mm. ya, sebab setiap manusia ada roh setiap manusia ada rohani yang kita nak menafikan ilmu rohani ya, ya. Ya. Jadi berikut adalah beberapa jenis jurnal yang umum Yang pertama sekali jurnal akademik Jurnal akademik ini digunakan dalam dunia akademik dan ilmiah Untuk menyajikan hasil penelitian dan artikel ilmiah Apa yang mereka teliti, apa yang mereka kaji Mereka catat dalam jurnal akademik dan jurnal akademik ni biasanya ditinjau oleh sejumlah pakar atau para-para akademisyen sebelum ianya diterbitkan. Ini mereka akan buat, ada panel untuk membaca dulu meneliti hasil artikel hmm. kajian tu. baru Baru diterbitkan. Jurnal akademik adalah terbitan yang memuatkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh Para ahli dalam bidang masing-masing. Ha, tak boleh ahli pokok nak tulis cerita tentang uh, batu pula. Hmm. Ah, ahli batu nak cerita tentang pokok pun tak boleh. Ahli batu pun cerita tentang batu. Ahli pokok cerita tentang pokok tumbuh tumbuhan. Boleh. Ha, macam kita ni ahlullah cerita tentang Allah. Takkan kita nak cerita tentang makhluk? Hmm. Ha, kalau kita ni, hmm. ha, kita ahli Allah, kita cerita tentang Allah. Hmm. Cerita tentang ciptaan-ciptaan Allah. Cerita tentang kuasa Allah, sifat-sifat Allah, hmm. af'al perbuatan Allah, hmm. Rasul Allah, hmm. kitab Allah. Hmm. Kan? Cerita tentang hamba-hamba Allah yang soleh. Ha, ini yang kita nak sampaikan secara ilmiah dan akademik. Kau tidak, dia hanya akan jadi hanya perkabaran-perkabaran yang ha, didengari secara mutawatir sahaja. Hmm. Ha, itulah maksud kita buat akademik punya jurnal ni. Terbitan jurnal, apa, Napsh Akademi Yang kedua, jurnal harian Tadi jurnal akademik, yang kedua jurnal harian Jurnal harian ni seperti dairi lah Catatan pribadi yang digunakan oleh Seseorang individu tu untuk mencatat pengalamannya Atau pemikirannya, atau perasaannya Yang mereka lalui sehari-hari ha, Kita ada dairi eh, hmm. Untuk kita catatkan apa jadual-jadual kita Dan apa yang kita telah dah uh, Uh, buat setiap hari tu Jurnal harian ni sering digunakan Sebagai alat refleksi peribadi Untuk kita kita nak menilai Apa yang kita telah buat Sepanjang setahun yang lepas Contohnya uh, Ataupun uh, Kita punya apa uh, Catatan perbelanjaan Contohnya uh, Catatan perjalanan kita Contohnya Kedua Jurnal penelitian Jurnal ini digunakan oleh para peneliti untuk mencatat semua informasi maklumat-maklumat terkait penyelidikan yang telah mereka lakukan ha, kalau yang kaji tentang bintang tu yang ni apa yang mereka kaji tentang bintang tu bintang tu bergerak ke kiri ke, ke kanan ke ke atas ke, ke bawah ke semakin kuat dia punya cahaya ke semakin malap ke ha, itu semua hasil penyelidikan menerusi teleskop mereka tu mereka akan catat ha, dan diterbitkan dalam jurnal contohnya jurnal NASA seumpamanya Ha, atau pun jurnal angka lepas ha, atau jurnal angka Contoh lah Contoh lah ha. jurnal nak buat jurnal apa kan? ha, nak buat jurnal apa itu penyelidikan nah, mereka tu jurnal literati baliklah ha, ah literati balik tu masuk jurnal ah ha, mereka meneliti untuk mencatat semua informasi yang terkait penyelidikan mereka tu yang hmm. mereka lakukan termasuk metodologi cara macam mana mereka buat penyelidikan tu ha, apa data-data yang terhasil betul mereka buat analisa Hmm. Mereka buat analisa daripada hasil data-data yang tadi tu okay. Dan apa temuan-temuan uh, uh, yang mereka dapat daripada hasil penelitian tersebut Semua dicatat, laporan-laporan tu Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi Yang uh, ni supaya semua orang dapat uh, akses maklumat tu Macam mana mereka dapat uh, hasil temuan tadi, kajian tadi dan memungkinkan reproduksi penelitian supaya dapat dijadikan contoh untuk orang akan datang nak buat kajian yang seumpama tu ada dia punya method tu. Ada contoh tu boleh mereka ikuti. Kemudian ada contoh pula jurnal perdagangan ini uh, uh, perusahaan ke, keusahawanan ke. Ini pun ada jurnal masing-masing yang digunakan dalam bidang keuangan atau aka akauntansi untuk mencatat semua transaksi keuangan. Di sebuah perusahaan Ataupun organisasi Pembelian, penjualan, kilang-kilang Pengeluaran dan penerimaan ha, Jadi jurnal macam ni Dia penting untuk menyusun laporan keuangan tu Supaya dia tahu Wang keluar masuk masuk berapa Wang keluar berapa Di mana dibelanjakan hmm. ha, Itu pentingnya itu uh, Belanjawan <tuh>. tahunan kita kata ha, Itu jurnal lah Kemudian ada jurnal medis. Ini jurnal untuk para doktor doktor-doktor farmasi, Doktor-doktor bedah contohnya golongan para-para profesionallah dalam bidang kedoktoran ni. Untuk mereka catat semua informasi berkaitan pesakit-pesakit mereka kan. Hmm. seperti apa gejala-gejala, simptom-simptom dia, gejala -gejala, simptom -simptom dia hmm. apa diagnosis yang mereka lakukan untuk mengenal pasti penyakit tu. Hmm. Ha. Satuk apa kaedah perawatan yang digunakan dan macam mana perkembangan pesakit tu dia semasa ke semasa ha, semua tu dicatat ada dia punya jurnal dia. jadi jurnal medis ni penting ke tak penting penting lah ha, penting untuk siapa penting untuk kita dah umum ha, lah bukan untuk doktor doktorlah sebab ha, doktor kita nak buat apa sangat kita nak ubat je kita <laughs> nak sihat je Jurnal pen... buat perubatan buat ni doktor penting doktor. untuk doktor-doktor dalam farmasi Supaya long long supaya doktor dia tahu, oh, kaedah-kaedah oh, nak, kaedah nak mengubati penyakit um, ha. dengue macam ni Ada tulis dalam jurnal ha. doktor skan-skan ha, ha. dalam perbitan bilangan-bilangan bilangan skan ha. Ada ya. disepita untuk merawat pesakit uh, dengue macam ni ha. Ha. Nampak? Itu pentingnya jurnal, dia akan jadi sumber rujukan Jadi penting ke tak penting? Penting Bukan tu saya. Ya. <laughs> Tapi untuk dokter. Dokter tu, tu. <laughs> <laughs> tu, tu lindiat saya. Penting Jadi mana -mana katanya jurnal ni, jurnal medis ni dia penting untuk melacak sejarah. Ha, ini supaya dia dapat reference balik. Melacak? Melacak sejarah. Istilah tu dibinakan. Melacak sejarah tu maksudnya dia dapat korek balik sejarah macam oh. mana cara nak... Uh, mengendalikan pesakit-pesakit sawan contohnya pesakit-pesakit hmm. ha, gila hmm. contohnya atau pesakit kusta ke pesakit HIV dan sebagainya hmm. sejarah, sebab itu dia dapat melacak sejarah kesihatan pesakit tu juga hmm. nampak? Ha, dia dapat tahu dia pesakit dia ni dia, ha, dia, dia. dia ada jurnal dia, dia, dia, dia, dia, dia. dia, dia lah. ha, dan dia memfasilitas, dia. memfasilitasi hmm. komunikasi Hmm. antara bangsi, ah. Ah. Ah, bangsi itu lain bangsi antara bangsi kan dia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> profesional medis Ay, macam ha, dia, dia, dia le macam dia antara dia bangsi ni ha, lah. oh, antara bangsi kalau, kalau bangsa tu dia attack <laughs> ni bangsi ni di bawah dia beri bawah hmm. kalau beri atas di bangsa ni beri bawah antara bangsi <laughs> lagi, lagi. kalau dia ada satu lagi beri depan antara bangsu langsu Dia <laughs> <laughs> ya, tak apa dekat bangsat dah. <laughs> dia kalau bangsa tu dia ha. muannas, dia mu ada tamarbutah. Ha. Atau pun bang satun. Bang ada tamarbutah juga oh, gak. Kalau bangsat, ah ha, itu ramai perempuan. Oh. Bangsat. Ha. <laughs> bang <Bangsatun. laughs> Kalau bangsa aja. Hmm. Bangsa hmm. aja. Oh. Ha itu variete. Kalau bangsi beri bawah. Jadi jurnal travel macam dia, ini jurnal macam kita ni kan, Bersafar ke pulau besar, ha, berziarah ke pulau besar. Ah ha, kita buat jurnal, laporan, jurnal kita, laporan ha, perjalanan laporan perjalanan itu, tu laporan, laporan perjalanan tu. Wah, itu kau jurnal. Jadi jurnal travel ni digunakan untuk apa? Digunakan oleh siapa? Ah, ha, ini digunakan dia. oleh seseorang untuk mencatat pengalaman perjalanan mereka, hmm. seperti tempat. Tempat yang mereka kunjungi. Ha, macam kita kunjungi sekarang ni ke tempat apa? Tempat yang telah jadi kunjungan orang ramai semenjak zaman berzaman. Daripada dahulu kalau sehingga kesedia kalau. Eh, ha, ada ada kalau orang datang, ada kalau orang, ha, kala orang, kala orang tak datang. Ha, ada kalau orang ramai, ada kalau kang tak ramai. Ha, ini yang kita nak tahu. Tempat yang dikunjungi tadi. Apa aktiviti-aktiviti yang dibuat. Ha, ada setakat berziarah saja ke atau pusing-pusing je ke atau makan angin buat kemah ke kan ha. macam kita ha, kita punya aktiviti tu macam kita pergi ke Pulau Besar buat kemah lepas kita pergi ke Gua Yunus Batu Belah sebagainya pergi makan pergi huni hmm. dengan kari korma pa, kan? ha, ada colour faham lah dia bukan kitan putih tak ada colour ha. <laughs> <laughs> <laughs> jadi itu journal travel lah jadi journal travel ni Kadang-kadang kita boleh catatkan juga makanan-makanan yang kita telah makan, waktu dalam perjalanan tu kat mana kita singgah, apa makanan yang kita rasa, makanan setempat tu. Eh, tak sama macam makanan di rumah yang dimasak oleh mak kita kat rumah. Haa, nampak? Hmm. Haa, nampak? Jadi, itu semua dicatat. Pengalaman peribadi sebagai, sebagai apa? Sebagai? Rujukan. Kenang-kenangan. Sebab oh, jurnal peribadi, lah. dia bukan untuk rujukan siapa nak rujuk belum dikenang-kenangan jauh untuk jurnal sendiri peribadi ah ya. ha, peribadian ha, dia kalau jurnal penyelidikan ah ha, ini untuk ha, ini ya. untuk ini lah ha. kemudian ada juga jurnal makanan jurnal makanan ni macam eh, dimasukkan contoh resipi resipi cara nak masak masakan tertentu apa ah ha, hmm. ha, jurnal masakan ni contohnya chef chef tertentu ah ha, dia tulis ah ha, cara macam mana dia nak handlekan masakan tu ah ha, hmm. maknanya sushi atau burger kan ataupun dia ada ciptaan satu design satu ma ma ma makanan terbaru ke untuk dicuba ke ah ha, dia boleh buat jurnal lah hmm. eh hmm. jurnal ya. hmm. hmm. lah apa resipi-resipi lah jadi ada juga jurnal hmm. ilmiah Ha, itu macam-macam jenis penerbitan lah yang mengandungi artikel-artikel yang ditulis oleh berdasarkan penyelidikan. Ha, jadi, bukan aa, berdasarkan angan-angan ataupun fiksyen-fiksyen. Tapi, berdasarkan penyelidikan ilmiah. Nampak? Ditulis dan diterbitkan secara berkala. Ha, kemudian, jurnal apa perakaunan. Ini eh, semua jurnal-jurnal berkait dengan perdagangan lah. Jurnal perakaunan ni mana nak untuk kira-kira balance sheet lah. Dia nak kira ini. Uh, uh, wang masa. masuk uh, stop kan? inventory dia dan sebagainya jadi jurnal ni dia mempunyai banyak pengertian lah ya, ya. tapi secara umumnya ia merujuk kepada dokumen yang bertulis yang mengandungi catatan atau rekod peristiwa pemikiran atau aktiviti-aktiviti tertentu dia boleh berupa buku buku catatan harian peribadi macam diary tu atau buku catatan mengenai perniagaan ini kita buat buku log ke apa ke atau terbitan berkala yang khusus untuk sesuatu bidang atau profession ini terbitan berkala dia tak start mesti yang berkalalah dia boleh juga yang hitam putih tak kisahlah berkala kalau kala tu terbitan tu mahal tak Jadi maksud daripada penerbitan jurnal ni apa? Satu sebagai catatan. Kalau peribadi. jurnal peribadi tu catatan harian lah. Dia catatan perniagaan ni supaya kita dapat meningkatkan kita punya prestasi perniagaan dengan kita menilai daripada rekod-rekod yang lampau. Kemudian terbitan berkala ni untuk bidang-bidang tertentu lah jurnal akademik, sains, perubatan dan sebagainya. Nampak? Jadi untuk tujuan penyelidikan, untuk tujuan pendidikan, pengurusan dan perkembangan peribadi. Jadi ini semua penting. Aa, mereka memerlukan uh, jurnal untuk mereka rujuk. Ini dalam bentuk penulisan. Bentuk penulisan. Kalau yang dalam bentuk uh, video yang buat tu apa semua tu, itu dia panggil jurnal dokumentari. Aa, dokumentari. dokumentari ya sebenarnya. Tapi dia lebih kurang kan Sama Dokumentari ini Dia bentuk penyampaian je Dia bentuk kategori jurnal ni Dia bentuk penulisan yang bersifat akademik Bila dia dah masuk dalam bentuk video Dia dah jadi macam, -macam satu dokumentari hmm. Itu Dia kena penyampaian lah. Dia perlu dibaca kan lah Mana dia di, kena ada voice ada lah. lah. kena, kena ada suara Jadi fungsi jurnal ni antara yang penting dalam dunia akademik dan penelitian ialah untuk mencatat dan menyimpan informasi yang keduanya untuk membahagikan pengetahuan tu supaya dapat dibaca oleh orang lain yang pakar ataupun ahli dalam bidang tersebut kemudian yang ketiganya untuk menjaga integriti dan kualiti penelitian uh, iaitu yani supaya kita ada tempat untuk kita uh, buat uh, rujukan macam mana cara nak meneliti, nak menjaga kualiti nak jaga integriti supaya kita dapat buat kajian ataupun artikel dalam perkara tajuk-tajuk yang lain pula kemudian untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan jadi ilmu pengetahuan ni dia tidak menguncup dia makin berkembang ilmu pengetahuan dia sentiasa berkembang ha, ini akan timbul lagi pengetahuan-pengetahuan baru ini kalau ke dalam ilmu mantik akal itu adalah salah satu asbab untuk terhasilnya ilmu ini akal ni fungsinya dia boleh Uh, menghasilkan pengetahuan daripada sesuatu maklumat daripada sesuatu data atau sesuatu hasil penelitian akal ni dia boleh menghasilkan satu pengetahuan yang baru ha, ini yang kita nak tinjau daripada sudut uh, pengetahuan yang berkembang jadi jurnal menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menyebarkan temuan dan penemuan baru Jurnal dapat membantu memperbaharui dan memperkaya pengetahuan yang ada. Informasi maklumat yang terdapat dalam jurnal juga dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh para peneliti di masa akan datang. Dan jurnal juga dapat menjadi referensi, jadi sumber rujukan penelitian. Dan banyak jurnal sering digunakan sebagai referensi ini, sebagai sumber penelitian oleh peneliti-peneliti yang lain. Uh, mereka terpaksa rujuk kepada peneliti-peneliti uh, Sebelumnya Dalam jurnal terdapat Kutipan ataupun rujukan Petikan-petikan uh, Tertentu terhadap penelitian sebelumnya Yang relevan Dengan topik yang sedang diteliti itulah Tajuk dia tu uh, Keyword dia Dengan menggunakan jurnal sebagai sumber informasi Peneliti dapat Memperolehi pemahaman yang lebih Mendalam dalam mendukung Uh, perbahasan ataupun hasil penelitian mereka Jadi dengan demikian Jurnal memiliki peranan yang penting dalam Mengembangkan dan memperkayakan ilmu pengetahuan Serta sebagai satu sarana untuk Kita berbagi-bagi informasi, maklumat Pengetahuan itu kepada masyarakat Dengan secara ilmiah Itulah antara uh, maksud Uh, Jurnal Kenapa ia ni diterbitkan Apa fungsi dia yeah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberi kita dorongan Semangat untuk uh, Memperbanyakkan penghasilan artikel-artikel ni Supaya kita dapat membahas Mengguraikan uh, Setiap topik Setiap permasalahan uh, pemasalahannya Untuk kita kaitkan dengan uh, Perspektif Pandangan agama Islam Daripada sudut syariah Ahlu sunnah wal jamaah aku quli hada astaghfirullah li wa li walidaya wa lil muslimin wal muslimat wal insyaallah nanti kita akan uh, baca uh, jurnal akademi uh, nap sini uh, selanjutnya uh, bagi memenuhi tuntutan-tuntutan uh, ilmiah insyaallah semoga Allah taala bagi taufik kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh